Зараз сходитиме місяць, і можна було б визначити наше місце знаходження. А ви, фізкультурники, у вас уже лижі наготовлені? Невже мороз злякалися? Ура. загорлав Стьопа, підстрибуючи над стільцем. Ми зараз на лижі і навколо пароплава. Геть це ось то чортіле доміно. Решта моряків теж пожвавішала, відгукуючись на заклик запари. Кар. Перепитавши, що діється на дворі, очевидно, цілком погодився з пропозиціями гідролога. Він звелів усім добре одягтись і, взявши лижі, виходити з приміщення. Поки одягались та готували лижі і домовлялися, кому залишитися доглядати пічку, минула майже година. Нарешті, коли вийшли на палубу, з-за обрію на небосхил уже випливав місяць, блискучий, як начищений самовар. Від місячного світла збідли зорі. І простягли довгі тіні від щоглу. Люди, плигаючи навколо пароплава, дивувались із своїх власних тіней. Почувши голос і сміх, вийшли в своїй каюти Павлюк. Його привітали вигуками Слава полярному пустельникові!» Павлюк, чи не мрієш ти стати Робінзоном? Вершомет підскочив до кочегара, обняв його за плечі. Друже, радій спільними зусиллями виклопотали тобі чверть тони вугілля. Мисливець покликав торбу, щоб той своїм словом підтвердив ту новину. Павлюк подякував товаришам і, схопивши свої лижі, приєднався до них. Цей велетень завжди був компанійським хлопцем. Правда, любив часом почудокувати, як то видавалося декому з моряків. За таке чудатство вважали всі і його теперішнє повсякчасне перебування на палубі та в радіорубці. Лише у Стьопи ворушилось якесь неясне підозріння, що то незвичайне чудатство. Юнга любив Павлюка, але йому не подобалась таємничість, яка, він це відчував напівсвідомо, оточувала кочегара. «Стьопо! – крикнув йому Павлюк, збігаючи з палуби на кригу. – Гайда на випередки! Хто швидше навколо пароплава! – Єсть! – відповів Стьопа, підбігаючи до нього – і загукав товаришам, «За нами, хлопці!» Сухий зморожений сніг зашурхотів під лижами. Це була перша масова прогулянка на лижах. Більшість учасників, незвичних до бігання на лижах, падали на сніг під голосний сміх товаришів. Кар запропонував організоване змагання. Учасники бігу повинні поділитися на три партії, залежно від уміння бігати. Для кожної партії визначено по три премії. Премії такі – пачка цигарок, тіло сухарів і коробка шпротів. Кожна партія складається з чотирьох чоловік. До першої партії увійшли найкращі лижники – це Павлюк, Стєпа, Вершомет і сам Кар. – От Рудольфовичу запропонував Торба. Механік належав до слабшої партії. – Переходьте краще до нас. – З ними без премії залишитись. Та Карл лише загадково розсміявся і свиснув. То був знак починати. Всі рушили з місць. Незважаючи на лютий мороз, розігрілись. Треба було тричі обійти навколо лахтака. Вершомет був певний, що прийде до фінішу першим. Він не дуже напружовся. Коли це Стьопа став його випереджати? Пройшовши від носа до корми, Юнга на півголови випередив мисливця. Вершомета це не турбувало. Він не напружував зусиль, бо гадав, що на останньому колі однаково випередить. Та за кілька хвилин він стурбувався. На другому колі його Стьопу випередив Павлюк. Вершомет міцніше шаркнув ногою, не даючи Павлюкові дуже себе випередити. Павлюк йшов на цілу лижу попереду мисливця. Саме в цей момент вони обганяли третю партію, що закінчили тільки перше коло. Торба, зачепившись лижаї за виступ крижини, полетів шкереберть і, розтягнувшись, загородив дорогу вершометові та стьопі. Вершомет загальмував біг і обійшов механіка. Стьопа ж, як кваліфікований спортсмен, скористався невеликим схилом, натиснув на носки і, знявшись у повітря, перестрибнув через торбу. Тим самим він на цілу голову випередив Павлюка. Вершомет докладав усіх зусиль, щоб обігнати передніх лижників. Він наблизився до них на кілька сантиметрів, але нас догнати не міг.